Los Angeles, Fullerton-Man repülőtér, szombat 13 óra 7 perc. Amint kiértek a várócsarnokba, Vergenon odaszhoztam fornak. Vár meg itt, telefonálok Morennek, azzal már lépett is be az egyik üres telefonfülkébe. Behúzta az ajtót, hogy a másik ne hallhassa, mit beszél. Felső testével eltakarta a gombokat, aztán Hutchinsonét törsejét hívta. Piki viki bár, tessék! Bugott bele egy női hang a kagylóba. hutchinson keresem, mondta Vergenon sürgetőleg. Sajnos nem tudom adni, nincs itt. Akkor valamelyik emberét? Egy pillanat. A kagyló néhány másodpercre elnémult, mert erőszakos férfi hangre tavonnal a vonal túloldalán. – Itt, Viktor! – Hello, Viktor, Vergeron vagyok. – Nocsak, honnan beszélsz? – A Fullerton repülőtéről, most jöttünk vissza Mexikóból. – És minden oké? – Nem, éppen ezért sürgősen beszélnem kell Hutchinsonnal. – Nem fog menni. Borkman elvitte Lorimerrel és hayes együtt. Mexikóból érkező árut várják. A kurva életbe értesítenik kell őket, mert Spider kicsúszott a katonák gyűrűjéből is ide tart. De, de hát nem tudunk szólni nekik. A régi elhagyott Merrenwood üzemcsarnokhoz mentek, és ott nincs telefon. De Borgman kocsijában van? Abban igen, de sejtetett, hogy amikor ilyen sítes ügyeket intéz, sohasem azt használja. Hát mit használ? Mit tudom én. Azt hiszed megdumálják velem, hogy mikor, mivel furikáznak? Túl kis pont vagyok én ahhoz. Oké, okay, ne szív fel magad, inkább azt mondd meg, mikorra várják a árut. Úgy két óra körül ér oda, ha minden jól megy. Kösz, szia! Vergeron letette a kagylót, és több kezdett. Vajon tudja-e Spider, hogy hová érkezik a Zárút? Vajon elmondhatta-e -e neki valaki? Hát igen, az a Brent. Mert a fickót nem sikerült kinírni a telepen lévőknek. Legalábbis erre utal, hogy nem találták meg a hulláját. Bár az is lehet, hogy elásták. De Spider mégis tudhatja valahonnan a szállítmány érkezési idejét, ugyanis az ő üldöző katonák a telepről hallatszott lövések zajára azonnal odasiettek, és mégsem sikerült elkapniuk a fickót, mert az addigra már felszállta a helikopterrel. Az utolsó lövés eldördülése után és a gép felszállása között csupán másfél perc telt el, ami arra utalt, hogy Spider rettenetesen sietett. Erre pedig Lévén, hogy a telefelé felé igyekvő katonákat nem láthatta, csak akkor lehet oka, ha tudta, hogy a szállítmány, amelyet keres, már elindult, és hamarosan meg fog érkezni a rendeltetési helyére. Igen, Spider tudja, hogy hová és mikor érkezik meg a záruk. Éppen ezért meg kell előzni. Vajon sikerülhet -e? Igen, sikerülhet, mert Spider akárhogy igyekszik is, legkamarabb kettő körül érkezhet meg az üzemcsarnokhoz, és és ő, ő... ő is. Mindegy, akkor is meg kell próbálni, méghozzá úgy, hogy le kell inteni egy járőrkocsit, és azzal odasűvíteni. Na, mi van? be a fülke ajtón Stanford, megzavarva a tervezgetést. Moren azt mondta, hazudta kapásból Vergenon, hogy spider a régi Marenwood üzencsarnokhoz tart. Honnan tudja? Fogalmam sincs, nem is kérdeztem tőle. A lényeg az, hogy az igen tisztelt barátod ötven perc múlva oda fog érni, és nyilván megint gyilkolni akar. És mit mondott még Moran? Azt, hogy siessünk oda, ahogy csak bírunk. Akkor mi tácsorogsz? Kiáltott fel kétségbe esetten Stanford, és már rohant is a kijárat felé. Vergeron elégedetten eredt a nyomába. Közben arra gondolt, hogy milyen megdöbbentő lesz majd Stanford számára, ha megtudja, hogy a saját kivégzésére igyekezett mert teljesen világos volt a számára, hogy ilyen előzmények után sem Stanford, sem a megállítandó járőrkocsiban ülők nem maradhatnak életben. Az utcára érve szinte azonnal sikerült egy különösebb cél nélkül rendőrautót megállítaniuk, és nem sokára már a Riverside strádán szágoldottak. Vergeron kényelmesen hátradőlt az ülésen, megigazította a zöldönyét, közben észrevétlenül kitapintotta a hónajtókban lapuló 32-est. Igaz szívesebben hozott volna magával komolyabb pisztolyt, de az már erősen kidomborította volna a zakóját, így kénytelen volt ezzel beírni. Se baj, a chingzoniknál biztos van mindenféle tukker. Meg aztán amúgy sem lesz nagy lövöldözés, rajta ütésszerűen kinyírják Stanfordot meg a két rendőrt, és Spider-t már lesben állva felkészülve várják. Stanford közben a két mindinkább idegessé váló rendőrt nyugtatgatta, mondván, hogy semmi bajuk nem lesz a körzetük elhagyásából. Ő, Stanford hadnagy, vállal minden felelősséget. Nyugodtan vállalhatod is a felelősséget, gúnyolódott magában Vergenom. Úgy sem tudják számon kérni rajtad. A percek teltek, a járőrkocsi repült a cél felé, végül nem sokkal két óra után felbukkant előttük az üzemcsarnok felé vezető földút. Amint ráfordultak, hatalmas porfelhő támadt mögöttük. Vergeron nem is bárta, hogy Borkmanék már 150 méter távolságból meglátják őket. Legalább felkészülhetnek a jövetelükre. Lőni úgy sem fognak rájuk, mert Borkman okos ember, és tudja, ha csupán egyetlen járőrkocsi szágult feléjük, akkor az nem rajtaütési szándékkal érkezett. Jóslata bevált, sértetlenül robogtak az csarnokba. Stanford csak ekkor fogodjanut, gyanút, és csak ekkor látta meg a bent álló két személy autót, a fehér mikróbuszt és a tucatnyi fegyverest. De cselekedni már nem volt ideje. Fék! ordított rá Vergeron a volánnál ülőkre, majd amint az autó megállt, kiugrott, előrántotta a pisztolyát, és gyors egymás utánban két golyót ereszte Stanfordba. Aztán az egyenruhások felé kapta a fegyver csövét. A rendőrök felucsúdva a meglepetésből és ráébredve a valós helyzetre előkapták kolcsaikat és kivetődtek a kocsiból. Rosszul tették. Borkman és a mellette álló férfi intésére kelepelni kezdtek az eddig hallgató géppisztolyok, és a felcsattanó sorozatok egy pillanat alatt végeztek velük. Még el sem halt az utolsó lövés visszhangja, amikor Vergenom már Borkman előtt áll és izgatottan hadarta. Nagy baj van, Mr. Borkman, ez a tetű spider odaát kinyírt egy csomó embert, aztán helikopterrel meglépett a katonák előtt, és most feltehetőleg ide tart. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem a veszélyre, és hirtelen rosszat sejtve hátrafordult, aztán egy hatalmas ugrással a mikróbusz mögé vetette magát. A fegyveresek elképedve bámultak rá, és csak akkor értették meg az akrobata mutatvány célját, amikor a kintről egészen eddig halkan hallatszódó bugás váratlanul felerősödött, majd a bejárat előtt kavargó porfelhőből egy porsenobbant be a csarnokba. Jessica volánnál ült, Spider pedig egészen furcsa pózban, egyik lábát az ülés mellé, a másikat pedig a nyitott ajtó leengedett ablak keretébe feszítve állt. Bal kezében az M16-os, jobbjában pedig a mag 10-es meredezett. Mire a fegyveresek felücsuttak volna, a kommandós kezében felugattak a géppisztolyok, kegyetlenül lekaszálva az eléjük kerülőket. Aztán az autó lefékezett, Jessica lebukott az ülése aljára, a férfi pedig beugrott egy rozsdásodó targonca mögé, és folytatta a tüzelést. A banditák rettegve rohantak az autók fedezékébe, nem törődve halott és jelgatva vonagló társaikkal. Spider előbb könyörtelenül lelőtte a sebesülteket, majd az autók közé hajított egy kukoricagránátot, és amíg az otlapulók sikoltozva szétszaladtak, septében tára cserélt a géppisztolyban. Aztán mégsem azokkal lőtt, hanem a félelmetes hatóerejű Remington karabéjal. Az óriási dőrené szinte megrengette a falát. az egyik autó oldala beszakadt, mögőle ordítva szaladt át az eddig ott lapuló bandita a mellette álló jármű fedezékébe. Spider újra lőtt, ezúttal egy házat talált el, mire a közel két méter magas és másfél méter széles doboz kékes fénynél szétrobbant és szikra esővel borította be a környéket. Az egyik autó és egy hordó olaj lángra robbant, így a banditák kénytelenek voltak hátrébb húzódni a közelükből. Spider pedig tovább folytatta a rombolást. Hol gránátot dobott, hol a karabéjjal, hol pedig a géppisztólja adott le egy, egy sorozatot. Lassan az egész csarnok szikrázó, lángoló, füstölgő romhalmazzává. vált. És a kommandós nem pihent, amikor az autó körül megszűnt a mozgás és abban maradt a tüzelés. Teri lökött a mag és elindult, hogy lekaszabója az esetleg még életben maradottakat. A rövid csövű géppisztoly ide-oda a kezében, készen arra, hogy bármelyik pillanatban tucatnyi lövedéket repítsen az elé kerülőbe. Az egyik autó mögött Borkman rebukkant. A banda vezér súlyosan megsebesült, a combján és a mellén, de még élt. Spider láttán hisztélikusan felsikoltott, és megpróbálta felvenni a földről az ott heverő revolvert. A kommandós rezzenéstelen arccal beleeresztett egy sorozatot, aztán tovább indult. Módszeresen aprólékosan kutatta át a roncsokat és a környéküket, de már nem talál több élőt. Amikor végzett, visszaindult a porséhoz. Spider! A hang, amely rárecsen, a csarnok túlsó feléből, az autója közeléből jött. A kommandós azonnal lövésre készen fordult hátra, de nyomban le is tett róla, hogy használja a megtizest. A beszélő ugyanis pajsként maga előtt tartotta jessica -t. Spider arca idegesen megrándult, amint megpillantotta a férfi kezében a pisztolyt, melynek csőve a nyomódott. Csak semmi ostobaság, Spider, mert akkor vége a csajnak. Mit akar? kérdezte a kommandós. Dobja el a fegyvert. <gül> Majd bolond leszek. Dobja el, vagy kinyírom a csajt. Spider csak ekkor ismerte fel a férfit. Mexikóban látta a vegyi anyagboltnak. Ő is a katonákkal volt, jobban mondva Stanforddal, és csak ők ketten voltak civilben. Hol van Stanford? kérdezte Bőszen. Ott, ahova maga is kerül, ha nem követi az utasításaimat. A kurva anyádat! Jöjjön közelebb! Spider tudta, hogy a másik miért akarja közelebb csalogatni. A 32-es, ami nála van, nagyon megbízhatatlan fegyver. Még egészen kis távolságból is, nem húsz 20 méterről. De végül is közelebb mert, hiszen az a féreg sem lőhet, ha csak nem akarja azt kockáztatni, hogy válaszként akár halálosan megsebesülve lenek a szabója egy sorozattal. Lassan közelebb ment, de a megtízes csövét mindvégig a férfi felé irányította. Vergenom megvárta, míg Spider tíz lépésnyi távolságba ér, aztán megállt parancsolt. A kommandós megtorpant. – És most dobja el a fegyvert? – Eszembe sincs. – Akkor megölöm a nőt. Ha megteszi, maga is meghal. Nekem már úgy is mindegy, ha elkapnak, úgyis kinyírnak. Spider előbb a férfira nézett, aztán Jessica-ra. A lány halára váltam, könyörögve nézett vissza rá. Nem szabad eldobni a fegyvert, gondolta a kommandós. Mert akkor ez a rohadik előbb lelövi őt, aztán végez a lányal is. Az egyetlen esély a túlélésre, ha nem adja ki a kezéből a géppisztolyt. Dobja el a fegyvert? Nem. – Akkor kijukasztom a kis csaj koponyáját És ha eldobom? – Akkor villám gyorsan eltűnök innen. – Hazudik. ordította egy hang a kommandós agyában. – Csak arra vár, hogy eldobd a géppisztolyt. – És mi a biztosíték arra, hogyha kiadom a kezemből a fegyvert, nem lőle le mindkettőnket? – Miért tenném? Engem úgy is körözni fognak, függetlenül attól, hogy lelövöm a magukat, vagy sem. Akkor viszont miért vállalnék el két felesleges gyilkosságot? Ez azért meggyőzően hangzott, annál is inkább, hiszen Spider nem tudhatta, hogy Verzenon számára ők az utolsó terhelőtanuk, akik esetleg ellene valhatnának. – Na, mi lesz? Eldobja a fegyvert, vagy kinírja macsajt! – Ne dobd el! – üvöltö Spider agyában a vészjelző. – Ne dobd el, mert be akar csapni! Át akar verni! Át akar verni! Puff! Spider csodálkozva látta, hogy a kezei elengedték a magtizest. Vergeron csak erre várt, egy mozdulattal a földre rötte Jessicát, aztán diadalitas videóra célzásra emelte a 32-es. Nem hittem, hogy ilyen barom vagy, gúnyolódott. Egy ilyen szerelmes barom. Mindent megúztál, mindenkit kinyírtál, aki szembeszegült veled, és akkor egy ilyen kis kurva miatt hagyod magad átvágni? Hát mit képzelsz? Futni hagylak benneteket? mikor már olyan szépen elterveztem, hogy mit fogok válaszolni, ha majd megkérdezik tőlem, mi volt ez az egész? Spider egykedvűen hallgatta a másikat, hisz pár a fegyver eldobásának pillanatában tudta, hogy hibázott. És azt is tudta, hogy ez a rohadék beváltja fenyegetését, hiszen neki végig kell néznie, amint a nőt, akibe őrültem belebolondult, a szeme láttára ölik meg. Igen, hülye volt, és erre nincs mentség. Nem is lehet. Közben Vergeron befejezte a mocskolódást, és két kézre fogta a pisztolyt, hogy biztosabban célozhasson. Az eldördülő lövés szétszakította a csendet, megrengette a dobhártyákat. Jessica tágra nyílt szemmel, hitetlen kedve merett elő Vergeronra, majd Spider-re. A két férfi egy röpke másodpercig némán mozdulatlanul állt egymással szemben. Aztán a halálos sebet kapott előbb térdre zuhant, majd arccal előre a földre bukott. A lány hosszú ideig csak bámulta a halottat, aztán hebegni kezdett. Mi, mi, mi ez a, a, az egész? De a kérdezet nem törődött vele. A rendőrautóhoz rohant is kiemelte belőle az addig halottnak hit fordot. A hat nagy meglehetősen rossz bőrben volt. Az arcán fájdalmas vonás feszült, zakóján vérfoltok égtelenkedtek. De élt, és a föléhajló számára ez most mindennél fontosabb volt. Sietve kigombolta a sebesült zakóját és Ingét, aztán kikapta a járőkocsiból a mentődobozt, és nekiált, hogy bekötözze a sebeket. Közben biztatólag mondta, Minden rendben lesz, Péter. Minden rendben. Stanford bágyadtan elmosolyodott, a szeme, ha csak résnyire is kinyílt. Épp jókor jöttél, suttogta. Nem volt ideje megnézni, hogy tényleg kinyírta. -e. A marhája. Ráadásul egy zsepp pisztolya akart megölni. Hi -hi -hi. Ide nézzi. és erőtlenül felemelte a kezében lévő walter amelyel az imént lőtt. – Ez az igazi stukke, nem, a, nem az a szar. – Spider elvigyorodott, és bólogatni kezdett. – Igazad van, Péter, az ember vagy ágyúval járjon, vagy sehogy.